او شرو خو وی واغشتو د چې وی خرص کله په زو نورونو سره او کله کا پاپي دی ورته نو وایشتو بسم الله بخشین پاپي او په پي سو حرام سره او ولې حنامي سمند خرده کده لا سمند خرو او کوټو حنامي وارهشتي رضی او لګي دره حمما دوده دره حمما دوده چروبه وي پښمار پښمار شوی نو لږې وی کڼي هغه په کې علماء او لیکوال چې شلړي پي اته دروبه ای تاسې کړی په دروبه په کورونه دې باندې يو السلام په شلړي پي رسینو خرچه ویل او کا نو فيه من الزاهدين او دی وو په دغه پدې خرڅولو کې د بیرغبتونه ولی ازا کچه مقصود ددوی خروپیه نبی ددد یعنی جلاغو تن قولو خیر چالتا منسر تورسید کنو بس دی پات پیگی چاگئی اتقا پیگی وعلا ربکو جو بس خلق پیرا کتل بس خرمت پیلگی دا غوی نخطو کنا خودی مالی کنو دو, دو برچ بر دی اغوی زن خرسوم بده که عزیزیم سر آگی شویه کتل صدا خدا ش غلام مسافر کی خلاصہ کلام دارا معالم تنظیم کی لیکڑی چې قیمت واچور شپاخې کی وی چې دا د په سرزر مشک او کپڑا دا غری شان دغه قیمت یا ودته دی چې څنګه دغه سره بسرزر تلیده مالک ابن دوبر وې دا په مقدار لده سر ذرا بل, بل بار مشکو مشکو او بل شدینو شریش مکا پڑا دریز البتل لکی گدا ما درا کئی بس عزیزی مسر چکیت پیر نامی راغوا بی عزیزی مسر قیت پیر نامی راغوا او ملقب پا عزیزی مسر دی مزد پا دیوا بشتو کور تیبو تی حلا فا کوئی چو وقان لده اشتر گوی آن غصری چه دی وارشتو چه تی پیر دی من مصر فی مصر پا مصر کے لی امرائی دی پلی خزید دیوی چه اکریمی مسواہو دیر پی زد تر ساتا قیام دد پا منگا کی مسواہو سمانا او دل دد پا منگا کی دد بیر خاتر داری اذا دا خاطرداری کوا اصا انیا تانا شاید چده بمونگ تا کخیری نپراکی او پکان بمراشی ای که کنز منگ پکان بکخیری داشی او نتخزهو ولدا ایا بمونگ دیو انی شو پا علمات سرا زکر وکان عقیمت علی القول المشور قول المشور دار چده شنگو شند دی جیل شند حلوا دنه پیلا کینه او الله په کوم چ وکذاله دا توونه کیسه میوکړی لکه سره د قتل نه مخلاص کو د جیل نه مخلاص کو او کنه او داسو دا د دا عزیز مصر زلذ ترته متوجی نو وکذاله کم تقرن د مکانه موږ ګامل <تصفيق> اختیارات ور کړی ای اندکه کامل اختیارات اور اته سلطانت دی غره ماګه کامل اختیارات ورکړو یوسف علی السلام مبارک دا فل ارض فسمک کی پر سرزمین دم کی او بل ول من تاویل حدیث کنا ا دې د پانا چمنغه او خیوت دا هغه داویر تمام علوم بدی کیږي کنا دا چې د دې دی چې ویو ولینو علم هه عدل بين الناس ولینا علم علم چې دې چې کوم به اتر په ما به دخل کو کې موږ او غو د خوبونو هغه تعبیر د خوبونو چې پس را ده نن بعده ورپسې وای بلکې نه سره الناس لا علمو لکن اکثر ته خدای چ راهده سه حکمتونه دی پکالو نو کې پدینه بيږي الله پاک وی چې ولما بلاغ شو د هر کله چې دیور شي غفلته آتا نو عاقینا هو فلتا خدس دی د عبد الله بن عباس به وي چې ډېر ډېر شوکان تو راسي او حسن بصري وای چې نه سل بیخ تو راسي ده حبدالله ابن عباسه وی دری دیشکاله حبدالله او سو حسن برسی ویو سلوی خکاله جو سلوی خکاله هم مرتوره سیده بس رازا آتینا خوبمن منگ ورگلدتا فریقی کنا سو یعنی نبوتو یعنی علوم نبوتو یعنی نبوتو یعنی علوم نبوتو او غلمن او پو یا پدین وقاعت حد دې تہ واګه ځانې کم تا قرنګا نژل ماشني موږ جزاء ورکوني کوکار تا نو مين وی کو کار لا موږ نو د انزای کوخه را وځي الله په کویو شو را وته ټول لتي او مطالبه کو د دې کور چې د ازل خپکه زلیخا د دې کور چې کم دې دې کور کې او نو د دې کور وېتو پیگی وو دروازیب وو وڑا دروازیب بند اکریتی بیدا سکیت سکیت که نا اخیر کدا تا پوچید وران ودتو پیگی او د المطلب حاصلو لمطالبه اکلا وران ودت مطالبه اکلا دخپ المطلب حاصلو لده پارا ناران وده یو ران وده مران وده اے نا ده یو جانب نظر سامن ادب مطالبه او دا دا كلا داغي نو اغه مطالبه د دين او كلا تاسه دبا مطالبه د يوسف عليه السلام د ترت نشتا نو مطالبه او كلا سي د خپل مخدبه حاصله ولده پارا ال تي د ازنا ننه او په بيته اپ په يكي چې د تاغي پکو ټکیو ساکنه په بيته حا چې د و شه د تاغي پکو ټکی مطالبیت اوکران د نبس مطالقو چه ماسر دا پیلے کبیح وکا متول کیوی لی دی چه دانس انوی چه ور آمدت متول و مختصر کیوی لی دی ولی بی نو دی با پا تمکین دلالت کروی چه اسباب دا دی زنا مقمل محیاو ہاں او الٹی هو فی بیتھا اغه زنانه دې داغه پکور کی وسی دوه درې مطالبه ده نه پس مونته فوکلو د ځان ساتلې دي چې اسباب مکمل محیادی دي کنه دي او زهلیخا به له په دې بدانات کړی ਵਿਚ اسباب د ز محیادی نبی او وقل لک او بند اکلے سے دروازی دکو ابو آغدار او گو دروازی دی او اقانو گیو جہائی تلک حیت اسسس غضا اس میں پیل دی حلمہ راشا الک راشا حیتان راشا لکا دل لکا کدال لام دفرد تبین دی تبین مخاطب دی لکا سمانا یعنی الخیتان بو محکا ا تا تاسره دی دا خطاب تاسره دی غوړي قال نبی نوسته فکر وکړ خو ج حد السلام سبو ماعذ با سمنا اعوذ بالله ماعذن ماعذ الله چې د مراقصه کې دا سره دا غوړي م خپل مطلق دی ویګي ادمانه موعذ الله انا وعلن فخدای شرای دبی په لقه بیا حنا زما په خپل نفس باندې اعتماد وکړ او د خدای په خپلم اعتماد دی اوب زکه ما حال زما په خپل خدای اعتماد دی فوري نه را وستر ا را دي د خبره انه بهشکا نشه شانه خبره او یادا عزیز مصر چې دی رپی زما مالک دی مله غشتو کې دی کاره احسن مسوي ین د هو شاندار دی دا ما دا مالچدی آ دی خېش تکړه د مسوايا او سي دل زما د د پکورکی اغه ما دی په قدر کړی دی نو د دې پويګی کنه د احسان کې خیانت نکو نا نکو اینه هو لا یفلح الظالمون پويګی چې تحقيق کامیاب بنشي ظالمان یعنی حق پراموش خلا دا حق پراموش کی کنه حق پاکی پټایي دا کسان نه کمیاب یی اول لقد حمد وی ہی وحم بها لو لا ربی با فکر کا وغه دې دې کې څه نو یو خبره کو د دې ټولي ترجمه د تشریح روحلمانی دانوی بابا د ټول دې وبن علماء ور را کړی دا هغه قد محمد او ققیق سرا قست کو بیگ کنه ایراد او کلا تی تلخی بيجي د یوشا پنې سلام په مرتبه د اګه مې اراده نو چې په مرتبه کده چې نیول دی په ها او محمد ها وکړی او دم اراده وکړه په دې په مرتبه بي تو وسواسي کې په مرتبه د خیال کې کدي نیول نشته په دې دا, دا. لا خیال کې دی هغه په مرتبه د عزم دی پا عظم کی نوول دی پا خیال کی نوول نشتا آدم داسنه دی چکنی یوسف علیہ السلام مطلب دا دیشه یعنی نا مرد دی نجی نا مرد خون دی دا پا مرتب دا خیال کری آغا پا مرتب دا عظم کری دستر نفس او طوال نشتا لولا ارعان برحان ربیهی دا سرنو کلام دی خان دا سرنو کلام دی د دې جواب د دې لولا زرو باسم لولا اراان چې ته یوسف علی السلام نوي دلې برهان ربي هغه دلیل د خپل پروردگار هغه نوي لدلې نو جواب د نما خرج الهم والوسوسه عن قلبي نو دا دا وسوسه بد لیکن برحان ربی ولد نزکم وصوصو حم خارج چوکنشو او لانا او خواب لغم لانا خبی برشوئی دا برحان ربی سے شایدی باز پا دے که علموالی دی بے کل دے چا دا برحان ربی سے دے اغدا دے شیوسف علیہ السلام دے یاقوب علیہ السلام بے که کنا یاقوب علیہ السلام شکل مبارک پا متشکل شو چداخ مې پلان دی او او او د پلان په مخ کې څه دی دا کار کول شو یو شې شو ویې دا دا په فنر بي دي چې دا يا کو بل څه مې د قصه متشکل کار واکري او ویم جلي کنه ویم څه دی ویه غدا ده چې په عالم عادی دغه مشته کا عبادت کون هغه پټ کیدا دی ولي ځان یې کپټ کړ چې ز دم زم خدای دی حیا راز د دا ته وی چیرته ته دی خدای نه حیا ځې زم خدای دی چاغه حجابات تماري نشه کړې کزان په حجاب کې پټ کېنو عمر ما وی دي چې ته د خپل خدای نه د حیا د جمال مد خپل خدای نه حیا راز شي چې پښې او درې ما خبردار چېر په دیوان باندې دار ټکی وری کړی شو جلا تقرب الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا دا فکه دګل شوی دی چې له یوې خط باندې چته دي توکته دا او جو پلتې کې داس ویلې د او شفت دا دا لکه و تا او ما دا و دا کومه مشکل ته قرانې زم نه دي دې سورته 2 اي دا دي او يو, يو حته عزستاي اثر رسلو او ځو نو اعتاق اثر رسلو زم انه قد كذيبو ولا قد حمته او تحقيق سردي دا وکړه بی سید یوشا پیا سلام درانی وو او وحما او د کشت کو بهاب دفعها عن نفسه ها نو شمر سوموي شه به چت څوکړه دا شمر سوموي شه تطجیدا چت کشت کو د دې د پکاونو ک هغه په فسیو دته منډي والی ابو صلی الله علیه و دیوالی انه یې ڈاقاو تایو ماهو تب ایداد سا شان مولیش ایبیو ایزاو تایاما چه ایو سب او رجلین دی منکسرن دی پیرار کوا بحر تا برا زکرن با خزار ایدادی چه ضرور صلیو کندا چه خبری بیر پوری چه زبط آتصو یا بج صلیو بریان چه واریان چه واریس ایزاو تایاما چه رجلین دی منکسرن دی تا اغه وی او په ليو تر چې مدري ما توجیدات شي وی دا چې ګور هو کنا ولکه د محمد بي او ډېر কষ্ট کو په یوسف علی السلام پایا او محمد ها دبن قست دې کړې به خلولہ ار ار ارعاب و انرتي دا جواب صحیح کنا ده نویدی دلی برحان دخبل رب نو حمب بی ها دبا مخفز کری لیکن برحانی ربی اولی ده نزدک که قصدیو نکو ولی پی پی نشویدی دلی توجیگانی ما تستو کلی را دیجی اللہ پا کوئی چکدار لیکن دک کننگا دا برحان و تاو خود مدع لی نسر پا انحسو اوال پحشا چو مانگ وارود دنا چکه الله په کوم منګواړ و د یوسف علیه السلام نه عصو بدی ینه ورکوټی ګناه اول پهشا او د بیحای ګناه ینه غته ګناه اوب دې فکر کوه د ایمان ته طالب ته فکر وکا چې دا عبارت چې دی دا پر زبردس نزاهت یوسف علیه السلام دلالت کوي ولې داله پر څنګه دی کزا لیکلینس ری په انخسو اول پهشا دا چې کری چې مونږ واړو د دنه څو په شاهبادو اته څنګه دی چې لنصر پسو اول فحشا عنه ها اے لنصر پسو او دا معنی دی دا ته کې او دا ټکي چې دې کنه غورا لنصر په انحو سو اول په شان ادا څنګه دی چې لنصر په سو اول په شان انحو څنګه چې شو په شان شته کومه اټیمالو کنه منګواړو د دنا منګواړو د دنا کدی واړو پایا ای زما کښمان کې 690 نفر ته دومر پردې پردې خوګره منګ دا یوسف السلام د سو په شاواله ها دا او دا ندی چې منګ کا واړ یوسف علی السلام د سو د پہشانا نه معلومه شه سو په ښا د په زړه کې نه دي ګرځیدلې یعنې کذلا پزبانې پیښ وی ګور لنشرطا سو اول پہشانا څه ندی لنشر په سو اول پہشانا اچ د غیرااده کړی دا فهي عفوز بردس نظار الدلالة كيف شبه انتحاد نظار دا خبر والعالة الله فاقوي خير انه دا يوسف السلام من عبادن المخلصين ده او دا بندگان برگوزیدو منتخب زمانا مخلصو او ده دا مخلصين هنو منتخبو راضی او الله فاقوي چه البابا او دمر چې کوم دی د یو بل نترمان کولو واست سبق یو بل نترمان کولو ییږي د یو بل نترمان کولو د دروازې ته عباس نو د تهران کو او د لانیو او وقدت کمی سهول اول خدای خبره خدمت کړی دا پهنا ځکه یوسف علی السلام زبردست دلیل دی او د دې شېریک کمی سهو کميستا یوسف علی السلام من دوبرنده شاته طرف او الفیا او ضاله ملو شو ملو شو د والا سیدہ ده زون د دینه د تسره لدل باب لد باب د باب د پنیز د دروازي د کوق تکه چې ملو شو هغه چوکته روح دې دانه تټکزه مثلا نو قالت دې دغه صدي دا طحمت ولا قوجي. دا طحمت تر بس پینښه جماعتان اومن چې سده جزا ده هغه چا یې نه نړه معنا د نفي فكرهه اراده شیرا ده و کی به اهلکا ست په کور والو سو ان فی لم غیر جائز بل غیر جائز مگر الا یوز جنا مگر دا ر چې دی اولی ګلشی او عذابون علی او یادتیا بلقیس ما عذاب درنا ورکریشي لکزر یعنی بلکزر د جسمانی شو کنه سزا درنا کو تورکریشي او دې انه بیچ ان یوک ده زکچارتکه ما شوقیزا دې انه بیچ قتل دکریشي انت دهم شوقدن قتل اکبره نکلا ځکه یادی او سورزه جیل تولی ګریشي او یا دارچ اسدې سزا د زر بس کدی دا نه وی ویل کنه وی شو په لسره مدا نه وی دا چدا اراو دتنی دې متالبه کړي د زمانه ان نفشي دنه په زما را دی او په دا په کې په دې زنګو کې یو ما شون دي ورکوټ دي دې کوله مو د چې ابن عمه ها کې ابن خالته دې درزوی دي یا درزوی دا ما شون دي چې ور مو ځوول دي او اقما شوم چې په زنګو کې بسا کا د ځانګو را کوشو او پیښلکی پیګه نه دا معجزه ده اوله معجزه وره مشهدا هغه ویو کړه چې نړۍ ترون کې من احدها د خاندان د دا دینه خاندان د دینه مرته چیر دی ترځېدي یا ترځېدي او داشه عاقلانه دا پیښلده زمای توبې داشه عاقلانه پیښلدی چسړی یعنيګي د بهمه معجزه شو چدي ما شومدا شاعكانا پیسره کړيدا ان تا نه خميسو ک چرته دي دو اي عزيز مصر قدا دا چکم بيسي پري کړشوي من قبلن دم خيره طرفنا بيتا نفاش صدق قدائش ته کړا داشتون کړا ريکانا ول <سؤال> د ززان د پقولا د دان يعني ولودي دې د پکو مشکم ششله دري الله من الكاذبين او دې من زمره کادبین او ان کان قمیشو ا کچرتہ کمیش ته د قده داسری شبی وی من دوبرین د شانه طرفنا پکا زبد داد راو جنہ دا دا درو جنہ دا ولی زکه چد ته ته دو ډیر نه ولی او هو من صادقی او دې درشتون کې ندی فلن ماره ا قمیشو پېږی هر کله چې وی د کمیش ته د قده چدا شری شوی دی من دوبرین د لاندې دا د شانه طرفنا او کاري আজি دې مه شروعې چې انهُ مِن كَيْدِكُنَّا کار چې دا پری بچاله کيس تا سودا ای زنا او ان كَيْدِكُنَّا په يې کې كن تا کې سر چلا کيس تا تان او وي لوې غضب دې لوې غضب دې پل او بس بیا وي چې يوسف په يوسف او يا يوسف او په يې کا بیا کې راغلي د چې دې ته هر سره ما دوه السلام او اې دا کنه خاصه دوی کې ته اې راز او ان تشویر خاصه مشوره کول د دین په مشوره کول د ما پاش کول او دې دی چې واستغفری لزم بیگ بيګي معفيو غواله د پرده په ګنا چې یوسف علی السلام دي توحمت لګاو دې معفيو غواله او انکې كونتي منر خاطئين او به شکه ته د خطا ا د ګناګارونه ا د قصوردارونه نه انا قصور شوي بس راز وقار نشتن ا کته وی چرانيشتن مو انستې د حالت ولي مپيل مو ان شوي ندي نو جواب باور کې څنګه نشتن اس په جمع ده جایز ټیکه اچھا وقار نشتن دا پرم مفرد من لفظی نشته نو تانیش حقيقي نه او جمع مکثر ده وکالین شروط اته جمع مکثر ده هغه جمع مکثر دي چې مفرد من لفظی هي ور لنیشته په یوه نوع به شه بو د اده په کری دي چې د مفرد نشته نو دا د جمع نه دا یو رکیب چې جمع ده پا دے پیشو دا دا خبل لفظنا مفردنا لدی نا عبیت سیب سیب ایداتو نا حبہ چرک لی نوکہ زمیر دا مذاکر واتر آجی کیاوکہ دا دا بار آل فی المدینہ دی وقالنی سوطن فی المدینہ امرات العزیز فی الما فی المدینہ پا دخان امرات العزیز چی خصد عزیزی مصر چی دا دمرچکم دے غالف حرکت کردی تورا بی دو ده متعال بکذلا پتاه د خپل غلام ولی علماء دی عادم غلام د غری پتاوی وله وی وته پتاوی ول مولی کلی چا غلام ته ده ک پتاوی یو چې د خپل نیک پکار ته داسه لګیای لکه نو جوان نو کوبدای نوم پته داوی فتحا سمره غلام خپلنا ان نفسے. نفس پیګه د نفس متعال چا خپل پیګه مراد ته نه حاصل کلی دمردا اے ته ته غلام ته غلام منده مو ته سونه کمینه حرکت تکلدی دي ډیر کمینه دی نو غلام سته غلام پرستا غلام دي دا خدای شر دانان نه کسړي مطالبهو خبره د غلام ته تو الله پاک یو خبره چرخه شفه حب با یې متول په هج شو مختصر لیکل دی چکه شه په حباسه منه اسباب حبوه شرغا یا معنا دي چې چرasie دلي محبت ته يوسف السلام پر دو د زليخه تا نو محبت نو دا په د عشق کې دي عشق نه زایل کیږي نه کیږي یارکا دا په کوم دا په مرتبه ده خوب کې دي کېد عشق کې خوب څه تو يو حب محبته وی ګولامات ترجمه ميلان النفس الى ما تشته دي للكمال دا ميلان د نفس دي ميلان النفس الى او دار صد ميلان د نفس ته شيتا او للكمال الاتو به دا وجد کمال نچدي نفس باغی ګل زده دي نفس کمال پکی دی او پیگی ای ندیتوی خوا او سو او شدت خبتا عشق کوی نو محبت زائی لکی عشق نش زائی لکی دی زائی لکی دیش نز زائی لکی دیش او پیو خبرات زائی لکی چه سری خودیتا متوجیش من بیا زائی لکی او خبراتو کم چا غدا دی چه عزیزی مصر بیا وپاچو تداقرهږي واپس ولیک خبر ورسټوک ابیا چې کم دینه ما بادشاہ چي دي ریان ابن قصی تداقته کې بادشاہ در ریان ابن اسید دا زره خچ دینه دته پدې کان ابیت الواد پیدا شوه ابیا هغه ورچ کم دینه کنه چوسې ندا پنې کاشوا اذاب ته د پرول دیګار کنه دا زل شې وو او ته زلني خدا واپس کړو او دا ټول لیکل دي په یګ مفتش رحمت الله علیه دی کړي دي ریان ابن قصید د تووی څخه په نکاحه مصدر په نکاح واشتوبې بیا اوسرډي ربیعه پیدا شو وی بیاه شو کنه نو دا به ته ورځوي چې را په بخوانې چې تاکه مینه ما سره کوله کنه زغنه کې اوس السلام مینه وسره لري راځه بیا غو مینه نکې اوسه رازې دا هغه وی چې ستاپه نهګګانه زوی له هبه بی. او تبي وی ما ته خدای خپل محبت راک داګې په مقابله کې ټول محبتونو کړواشته اصل محبت تعریف مینا د خري درش خدای کدا څنګه دا نورې مينې به وفا په دنیا دی اته څنګه کې یو کنه چې دا په خوانه عامه سره کم پخوام و ملوونکو نه ار غو نيشت دي اره اپ خوانه میلدي سشوا لکه د مست دل شور بده کو بي اندي بيوي ار غوي ار ميندي اوس مان را نيشت نه حياتي د دقه وځي ته ارتاستا خو مواچته وي ماته د ميننه ملو زه خوري ميننه ملو شو دي وي کلم اي فقي کنه قيس سبب د عشق حقيقي وګړي نو دا مانا دا جی قشق پحا خوبا تاکیق سرا دا قشق پحا خوبا سپختو که در جمع تا بورا چه تاکیق سرا رسی دی محبت تیوسف علیہ السلام دا بی بی زلیخی اغپردو دزلت رسی دلی دن نپپردو که گیر دی راوات دو ندی جی راوات دو دی نامانا دیگی نسر آزام او او که خالص دا مخاوری ترجموز کے نوکش شقا پا خوبا بریگی پریبتکڑی دا دیل را محبت یوسف علیہ السلام لی ونیکڑی دا پریبتکڑی دا نا خالص دا مخاوری میں اکڑا خویر دا لفظ ترجمان دا او غیبت تدی مکر منا او غیبت وکاو کنه کا غیبت ته نو ارسلت ولې غیبت ته غیبت دی حضرت مبارک وي شو شریکی یو وی او ته دا په مخ کې بیانې غیبت دی اکني پکې نه بیا غیبت نه دی ورتان دي تا ذا ارسلت نبی له ګو پیه استاده ارسلته علماء وکړي دي چدا ناسی پیل دی دا متعدی دی خود دا مقول نورا حضب کیکی چطب ببی گمانو که جوردان لازمی دی اثر دی نچه متعدی دی ارسلت رسولا دی اولیگو یا وستازی الیحن ندیتا او دوڑیو تا تیارک لجی وآآت دت لخن اراد جی او تیارک لجیتا متکعن یو ترجمسد تاکی اگا یعنی دا ستوان دی چاگا کند تاکی ایلا گولی وکی رجی او غاکلانه او باز ویو چې تیارې کړل هم بيتا د دې لپاره ته واه اته د توځلکی بي بي پوی کې کنه څوک تیار کړل هم لدې زنا دا د مصر زنا د دې متکا توآ تاسو توام چې پاږي کې او چا کوته ضرورت ورږي دا څه باندې چې تکيه متوي او چاپو ته پاتیز ضرورت ورو دي چچا چری وها دا کچدي او عادت او ورekra کله واحده تن هر یوی د دې من هند د دې سنانو تاسکینن دې کې کنا چاډو کې ا چاډو کې کڅوړه څو یگا چمه وو فې وا چاډو کې ده کنا او یعنی چاډو کې دا وروه او وقات بس عادی یو ځکه کنا یوزای کی سارکریو نده چې روی وستو ته غوغانا پدې کنه نده ویچدې کې بس غرض یې صحیح چې ماته واڅکې نه آ چې وکټل نده زنانه وروچې مقالهتی خرج آ کنه دې په مقاله کې یو په مقاله کې بنکړی دی نه د غرضو چې دا په حقوقي بس خاص سم غرضی نو مقالهتی او دې او خرج یوسف علی السلام دروځه علیهن په دې زنانه نو بس غرو به ته څنګه چې نفعلن مرا او رائے نہو فایگی ارکل چہ دی زنانو اوج دی یوسف علیہ السلام را اینا سچہ گدا جزیا بزم منوصی پی دی ماجیدا او منوصی سچہ گدا ارکل چہ دیولہ علیہ السلام نو اکبر نہو اعظم نہو په الحسن والجمال فایگی غتشمار کو واقع شو اکبر نہو دی غتشمار کو یعنی دی په حیرت کې واقع اوقات وان انا ايدي هن او زخمي كرخ فلا سنا بهتار انا چانکیا قصرینا جنان پر فری ہوتے تھا اگر پر فری ہوتے ہو بهتار خدیوش دا شرجی اب نے پلن ما سوچو اب قلنا حاش للہ لا حاش للہ دا او قلنا دویو چه حاشل اللہ خدای لرا ما هازا بشرا داخو انسان ندی ان هادا ندی دالکو الا ملک کریم داخو یو پرشتہ دا بزرگا دیر محزد دب خدای داخو پرشتہ دا داخو انسان ندی دم رخ کولی قالت رازا دویو سو پزان کنن لذیب دا اغا شخص دی درخ کولی والی او پیگی آغا چای تا اغطا چلا کانا ده اصر جیل تا اغطا تفسیر کردو بکیلی که اغطا جیل اپسال چلا دی کانا اغطا اویسی ها بیزا ما تاصر دیر میند با اغطا اویسی ها کمتما نور اختیار نشتا خود دورن تا چپا دی جیل کی بطانتا استقلی پا مینی اغطا تبا کارم نکه کارم ار با میند با میند اغطا اویسی ها سر از ار ار اویمه سر امینمکو ح ح ح ح دا دې لطیفہ دی کله د دې چې کله پیغمبر د خدای شرمینه خوجه کم دې نه دا پردې مې ما شرمینه او کوته وی ولی جرې دا لتی فیلی کلی دو دا بورا کنا حسن چه دے کنا خدای چه چالا کمال ورکی ناغتا بیا مسلی بجوری کی کناسی ندر جی مسلی برازی بس چه کم کمال خدای چاہتا ورکلی دی ناغتا با مسلی پیخی کی نقش دیسی لیو بس دا سی لتی فیلی کلی دیر دا سی مسلی ندر خوکن نا نو دامان رشی نو ور بسی وائی جی آلت بیو دی وی چفذالکُن دا شخص چدی تاسو ته فذالکُن شګه نه ترجمه وک دا شخص چدی تاسو ته الذی هغه شخص ته لمتُن ننی فی فی حبہ چې ما ملامت کوي د محبت کې حضرت وای ما چې ولقدر اوتوه ما مطالبه کړی دنه د نفس ته پس د فا کو سات پاتې شویلې پاک صاحب د دد ددينې امتنا کړي د بالکل جماعت رب ته تعرض نه کړي او خیر پاینده کی لم يفعل او پاینده کی نکی ونکي ما امره او چزو تک امر کو لوس جنننه نو دی بس شي دی بجیل تا هولي ګل شي کی بواچو دی شي او ولیاکون منسویرین او یا دی بشی د ذلیل او د خوارونه خوار بشی خدا کار دیو کی به تدنه به بچی ما ناصری قال رب السجن دعوا علیه قال د کنا د ظاهر کی جواب معلومی کی نو پوهه کی دا جواب تا غره دوا د دو قالو دوی چر به سجن ای پروردگاره جیل چلی احبو احبب احببو کانه اصل کې دا دیر محبوب دی لې یماتا مم ما یدون نیلې د هغه دا زنان نه ماره بلی الهه کارته چې برپیلې دا او د دې خبره منل دي او یا خدای زم ما پزانبان ګوره بروسه نشه وا الا او اے خدایا ته توان زمانه کې د هن دا فريد دی او دا چاله کی دې زناناو نو اسب الهین نو پیګه نه نزب مائل شم بیتا کستا عصمت را سر نوی بزاعت خود بمائل شمکا گورا دانت کے او سوسر ہوا ہے چر اصبو زب شم بیتا کستا عصمت ما سر نوی اوزا آگر جمائی لن مائلہ کے گمزہ کانتا عصمت تو سر دی وارو او اکم من الجاہدین اوزا دا شم نبنانگارن نبنانگارن لده آیاتنا دا معلوم شوا پریگی چنمی گناہ پیلو جاہل دے نمی گناہ کول پیلو لے جاہل دے جدہ جاہل انسان کار دے پس تجاب لہو قبولک لدتا رب ہوت پر پرول دگا پریگی پس تجاب قبول لہو لہو دتا پر رب آدوحاء ہوت مپوری حض محضورتی پس ربا ویلو دتا نا کیدا خینا غلی عصمت وصر دے کن دے عصمت وصر دے کن انو سمی ثم بدا لهم او بیا خکارشو دویتا جیل کی اچاول ددو خراسج سم بدا لهم خکارشو دیتا من بعد مارا اول آیات پستا گین اچھولی دے علامی دبرا اتیوسف علیہ السلام ندد خکارشو و تتسجین ثم بدلهم تسجينه ده تسجين ته کې چدنه د فعل بدلې په پښې شي چې لږه ژنن په حدahin چې یقینا مګدي جیل کلیګو تر یو ټې مپوري دا خبره پکې سشي دپښ چې سروجیتیر شي چې خبره دپښ ما دخله پسه چې دې ته کنه دالیکې دونه او دکسانم شان دی چې هغه سری باچایو وخت چدي نو خودي اغا باچا اے وقت چرے چستا دی آب ریان ابنی عسید دی دا ریان ابن عسید ددد و کسان دیو ساکی دی او بل سر خانسامہ دی خانسامہ یو نانبی دی بل ساکی دی اغا نانبیو خانسامہ تا چاپی سید دید وار دور کری ویچی علا که دی تو آن که زہار واشوه ادابا چا مل که ویتا پر شرابو که زہار واشوه ادابا دو دوڑای کی و پاسه رسېب چې داغه وکړه هغه دغه چې کوم کنه هغه ننبي ننبي پکې زهر وچو هغه دغه څانکی چې کوم کنه هغه پکې وانه چې دا چې ډوړې څنګه کیه خدا دغه څانکی وته 20 دا ډوړې مخره به پدې زهر دی به پدې زهر دی دا هغه طبي هغه په یهان شموته وی دا شراب مسکه به پدې او ورکل څو دته به ځکه دی اوس کته اپ ما خوښ کړو هاو خان samtavi to da duri khura ag na khwala malma che ta bakenchu da shugo mat ka sanki an zamunga da lalagan paisa da ti ngala chana dai atavi ti us ka na pag ban cha ga im tana khura malma che wadi garadi kho be be khair misr da ای په ساري پاورن لته و تا ای بیا بي چې کوم له او د دوی مسله لازمي تحقیق کوو او بیم جې ته ولګي او ټول مسله په دقه ټیم کې دینداله جین تران جین که شونه وخت تر کری دی او نو دا له دې داخ دوه اسکار لري جین که په شفله سلام دوه اسکار کری دی نو ها درې وجن تر راغ و او داخل شو پېږه سجنا او ودخل الا لپ جيل طلع او داخل شو رد سره اسجنا جيل خانهتا طيان دو غلامان لباچا قالا حدهما بس راز اوس داسري خو اوس مينخه دې دوه خو خوب ویني خو به یعنیږي اوباز ولما ویچنا بن مسعود ویچ دې د زنان په کاژ جوړ ک په دمان امتحان کړو دې د زنان یو کړ دې دلیل کنه تانا حدوهما اسوکی جنا خوبی رده ده اوی یو چه انیا ارا پی المنام زبینما پخوک ده نا حده ماسه ده نا ساکی ده علمو لکن چه نم ده ده اب روحا ده اب روحا چه انیا ارانی چه زبینما پل زان پخوک ده آنسر و خمران چه سل چه نچونوما انگور دش که او چې نه څونو د انګورو نه شراب نه څونو د انګورو نه شراب شراب نه او په کان الاخر چې خاص عامدي او خباز دی نوم د غالیب دی وای ددونوم غالیب دی ولا موډی کړي چې اني انا راني مازال دلته ته وکي احملو بيګي چې ما پور تکړه دا فوقره اسی د پاسه خپل سر خبز ندوړې او پس کاش کاری می پسره کې خودري دي بېګ تاکل الطير منه چې خراقي مارغان دا غينا او شي ورما مارغان ته خراقي یو اما پسره کې خودري دي نبي نبي تعبير دي ان ناراک منار وشنين مون ته خبر نه کا په تعبير ته خو باک نو ته لیکو کارو نه پری کې دې لیکو کاري ځکه چې رسول الله صلى طول جير خان په پیګه دجیلیانو سره احسان وکاو ارث او سری سره بیمار او چې بیا ولا کولا او چې اگر ته پوس په چلو شه دا ولی نشته دا ازه ته وګړه دي ازه دې شي نو له حاضر دی وجنا میلا مشید قال لا یکی موجد احکار کوي خه دا موجد ده لا جنب بازار جدا شته پای دکې ته امنيو ته انا تر زکان هي چا پتاه صبح نه خللی شي د جیز کې الا نه بات کوما مگر د پتاه ست خبر درکم به تعویذ هي پیګي او په تعویل لاګي چې سسز دي او کله برازي چدان نن پیتی دا کتان دي زمسور دا دي کدان کنه باسه چني دل دي نو غیره دا, دا, دا, دا ول مودل تلیکل قبل ان یاتي کومالو بیر دينه چذاب زان دی راغلي متا به یاد لري دا چکم دي دا حب دا, دا, دا حقیقت من بې ذراتونه دا چکم دي قحانت دي او شحر دي کوموجده ده ها دا. دا خبر د حقیقت وله بې ذراتونه پیگی تانسو طویل مم مادای کبی نینا دی آل دمانی چا خودر دماغ طرف زمان او انی اصحابہ سوسکانا مخدر راشو اسی اسبات تا توحید کی پیگی مخدر بیا منطلع اینی طرف تو پیشکم اپنے خودر دی ملتا قوم دینو مزبدا انگی قوم چیمان پا ان لا ننوڑی اوہم بالا خیرت کافرون او دی پا خیرت پاندی کافری را دی اوہم بالا خیرت را دی او وتباعتوا ا پاس پیږي دا وتما تسدي دا اظهار د د خپل بزرګانو یي زهار کئ د پر د اعتماد پیدا کول چې د دې کسان په ما اعتماد پیدا شي چې دړي خاندان شړې ما وتباعتوا ملت اباهي فېږي او ما تابعداري کړی دا د ملت خپل پرونو د پرونو دونکو আজি چې ابراهیم عليه السلام دي اسحاق عليه السلام دی. یعقوب علی السلام دی او ما کاننا لنا نذ ما حللنا او ما کاننا نذ ذی با زمون غفرا نذ ذی با ذی با تک نا ذی با نا ذی با نذ ذی با زمون غفرا انشئ ک بالله چوم شریکونی شو په خدا پوری من د دین توحید او دا دین ابراهیمی من فضل اللان دا دین توحیدی دین ابراهیمی دا قضل دا لا تلا دی پا او آلن ناسو په خلقو بانده ولیکن اکثر دا خلقو لا اشکر نادا کئی یا صاحبه اسی جلد دا رازه جی تبکی کرکا وجی دا خبر اللہ شورو او اورستو با کخیر تعبیر با کئی دا پا المقام یو واری ثابت او ما مسرد دا توحید یا صاحب ایسی اے دو مرگرو دے جرخانی آن اربا بن آیا خدایان متفرقون جدا جدا خیرون بہتر دی ام اللہ الواحد والقحار بریگی او قیو خدای القحار چزا بردست دی او غالب دی پا کل ما سیوا ما تا بدونا تاسو عبادتن کبی معلوم سی سر مشرکان دی تاسو عبادتن کبی من دونی سیوا دا خداینا اللہ اسماؤن اسماؤن مگر دنو مونو سمیتم وحسان میتم بها اسنامن چدان سمو سمبکری دی پاغه باندې انتم اباؤکم ما انزل الله الله نه دی نازل کای پاغه باندې من سلطان شو دلیل انقلی ان پرګی او ان الحكم نه دی کوم دی اختیار پای عبادت کی او پبل سکے الا لله مگر د اختیار صرف دی خدای دی امر الله ہم ایکڑی ددی خدای چې عبادت منه کوي الا یا مگر ددیو خدای او ذالک الدین القیم او تق چ دین الصلا او غنی غلارہ دا دی کی کنه او ولکن ناس نہ سلا یعلمون لیکن اکثر پوی کینا نو د حق او د باطل امتیاز نشو کولی یا صاحب ایش نه نو صدر دا بیان د خوب دی پس ته تقیم تقدیم دا اهم نه دا بیان د خوب دی پس ته تقدیم دا اهم یا صاحبی سجن اے دو مرگر دجل خانے اما خدکو ما ارچی اوستاسو دے فیسکی رب بہو نو دے بسکی پخپل مالک مانے بے رب اتنا خسر دے ازاپت مکیریش پغیر اللہ دے بچ کم دے سیرابی آغا رب خپل آغا مالک پل خان بے کی کن دے بسکی پخپل مالک مانے خم را شراب یعنی دے با پخپل کارو لگی دے باری حائی بیاو ممی او وامل اخر اچا خان صاحب مده اچا بل یو اے دا شګر دای نه یو په خپل کارول او یو کنده او وامل اخر پر یوشلبو دی با پوسولای کرشی اته په سبزو لاندې نه پتا مارغان من د عزیز سردادنا کنه څنګه تکه غړ وړې هه خو یو ته ما راينا شيئا مقصدا كما جاء سترخه کوي بيننا يكته كه مکولي سپه سالفي تسنوشه قضيه الامر الذي واذا به ممنوع يخوف جو ڪري وي عبد الله ابن مسعود وي قضيه امر الذي او واجب چې تحقيق دي انده پوهږي امر آغا په امر آغا په تتبيان تستس انا چدا سپايي کې تپوس کو او قال الذي اغه چې کوم دې سړی تا زنه دې کې چې ګومانې کړو چي شپه دې سلام ګومان کړو چې اند هو ناژن چې دې چې نجات بیا مونته نجات بیا مونته دې خلاصي بیا من عمر رضی الله ورا اسکورني سيوتوي چې تیا کما هند رب دې چې په خپل کاو لګي ناغه مالک ترمایات کا چدا خان کی یو سړی دې یا صاحب لیث پیغمبر علیہ السلام وی کتد اخپل حال دے غیر اللہ تک خارکڑی جنه باللہ ذره اشتبی اویدا پلے بشک سجنے بر اصلی نی او وکال نو او کالا نو مخانی جو خبر نوستو پینورتش ورنہ ویدی بروتمی و دغپل حاجت وی غیر اللہ تک حضرت ایک غزوی ما بنوښته تاښه یې په شریعت کې یو څه خراس نو دغه دی یو خلکو خبرې دي نو په پیغمبرانو خبرې دي ها غزي او پیغمبر علیہ السلام چې ویني د مقام دې فورته دی یوسف علیہ السلام وی چې خامخا خدای ته بس واچته ته لبی هغه به راځي دغه چې بچا ته څه نه خبر نه دي نو درنگیت اخا نو پا انساخ الشیطان نو ایرکدنا پا انساخ ایرکد دقی ساقینا چا ابروحاد شیطان ذکر ربی ہی ذکر یوسف عند ربی ہی ذکر دیوسف علیہ السلام چه یر داسیو غیر قصوردار الگت پری جل نو پلی بلاس پلی پلی بسا نو درنگی دیر کفیسٹیج نی پا جل خانا کی براع سینین بیګي څه د پاسه کلو نا اه ساره ک یعنی بزعدا بزعدا چې لفس دي چې د دریم نته ورو په ریطاتی نو وکاله ازي یو سوقلنه بزع سينين څه م نه بزع سينين یو سوقلنه مس خدای او ستانه مغيبنا د رحایه د یوسف علی السلام انتو الله عالم مغيبنا د خو بوته دا خوب نشنن خوب دی ورغره خلن چېږيږي ویګي راتش بیا دا سخوا به لدلی چې بالکل ارکان د دولت روانو ته په فدی خونګ نه خوب وکال ملک تمام اهله علم د دې خوب د داوود نه عجز پاتې شو دی ویګي خدای په خپل تنظیم چې دا باندې چای حسن به نورې او وکال ملک او ویګي کوم دې نو ویګي چې سړی کمال تورشي نو خدای پرته کارونه کیته چې چای حسن به نه لیکن اولمو دل تلیکلی دی او سڑی دیر کمال تاورا چھے دا دا دا کارون نبا خدای برابر او دا چاہ احسان باپی نر آوئی دی وکال الملک اوی شکم دے باچا رایان ابن اوسید آبازی ہوئی چھے رایان ابن سڑی ولید لیکن اکثر پا دی دی چھے ابن اوسید دی اوی دے باچا چھے ان نیارا چتاکیس را زبین ما سب بخناتن وغوا انی اراک رأیتو ارا دا اراک مانا دا رأیتو دی دا حکایت دا حال ماضیه دی زبین ما سب بخناتن وغوا گانه سمانن سربی را دا جی یا اکل هن دا دا روگتی دا دریادن یا اکول هن چو خوری دے لگا سب هن عجاپن وو چی دام او بسرو و تیدی کنا او بیخوارے جی او چو بیخوارے کنا نو پا دے تپ غواگانو که دے سربود غواگانو دخوراکو سین غٹوالی معلوم نشو او مکسی اٹم پیٹی پی ولارے او مکسی بی رابر سب هن عجاپن او خواره بگه او سبع سنبلاتن دا یو مضمون دیده خوبه او بل او وگی خود رین چدا جمع دا احضر بچشن دی او او او نور او دی یا بسات اچ دی او دا اچو دا دیشنون توشو تردی چدا اشنپک ختم اول تا گوری اغوادان راو لگی دیو احیجاتی نو هغه سیمانی وځلي هغه څنګه غټوالی کاران شو بس معلومه چې چحظي مشان قات دي او پټول عالم دي يا ايح الملقو اي درباروالو ارکان دولت اب جواب راکې માતા جواب راکې حکم نا کې માતા في رويا في شان رويا يا پديشان ده خوب زما کې ان كنتم لرويا کچتات تاسو د خوب د فارا پیګې تاسو د کی مزردي خوب ماته ماره راځي او وی بس د فارا کنده خوب ندي معنی نشته اصل معنی وا خو په پیدر ندي اصل زانه خلاصو قالو چې ادغاس او احلام څنګه د اصل کې احلام او ادغاس دات په څه کې دا, دا پریشان نه خوب نه دی ګډ وډی دا ګډ وډ خوب نه دی هغه هغه سهلان دمن هغه په جه نه هغه جامه درته ستای هغه قودی وی چې سړی کوم واخري بي او په دلاسه کوم را شي نه دی ته دیږي اوبد رسو ته دا کوي چې دې کې جيد اوردی اورته به یادښتونه واخوي کنه دا چې ګډ وډ خوب نه دکت توجی اتغالو ما نحنو او منگا نیو بی تاویل الاخلام پیگی پا تابیر دادان سے پراغندو خوبون دقا سے پراغندو بی عالمین من بس پدیتی آغا صلیتایا چوی اور وزی پک ریر تیر شکلو نا وکانل وکانل اللذی وی آغا صلی نجاہ من حما چا نجاتی بی آمونتی وردی دوارو نا چا بروحا اود دکرا پیگی او رایا شووطا وسیط یوسف علیہ السلام ود دکرا سبرا رایا شووطا وسیط یوسف علیہ السلام باہد امتن پستس زمانینا پیگی پستس زمانی اچھا اناو نبیو کن پیگی زبتانس خبر در با باجائی وقت دوی در بار والاو تا دا دی پتابیر فانسلون نداسو ماسو ولی گئی یعنی ما اجازه اجازت راکڑی چزې دل تلاشه بسما ته وویل کې بس یو ویټه ته دل تلاشه هغه کې وځل خانه باندې ودرېدا ته دروازه او یوسف علی السلام ایه صد ایه صدیق او ای مجسمی د صادق په قول او پیل کې صدیق سمانه چې په قول په پیګې چې صادق په قول او پیل کې ابسترنا دمانگتا را راکا جوام راکا فی سب عبقناتن سمانن بیگی پووغ واغان و پرباوکی یا اکلو خن چفویا غیلرا سبون عجابون وچکم دیر او بل بسر عصم ملاتن خبر راکا حدر چشنری و اخریاب ساک لعلی ارجعو جذب و اپشم علی الناس خلقو تا ارکان دولتا لعلی حم یعلمون و شرف ځوی او فيدي مقام او شرف نو تا ورې جن اخلاص کی نو فورن خوب تعبیر شروع وکه خام عربی تزراون تاسو وکړې سبعشینی نتا ابا دا, دا تعبیر د چا دی د سیمان او د سمبولات خود دی ها د سیمان کنا بینه کنا دا هغه چکم دینو کې کی بقرات سیمان او دا سنبلات خضر تابیر دے تانسو تجرعونا تانسو بکرے سب عدیس سنین فریکی کانا انو اکرے تانسو بکرے وکالا دعبا فیدر پی پر لپسی وکالا بکر قوی راضی او داسا دی فما حسوطم دا چکم دی تدبیر محط تعبیر دے دا تدبیر دا زائد دی پرې دا څه تعبیر کې دخل نه د دینش لري دا زائد بلکې دا تدبیر او معتعبير ولوموضوع ته کې ویدل په ما حسوتم هغه چتا سولاو لو پې جنې هغه چتا سولاو کوي نو فزرو هو تاسو پرې دی خپل وګي کې نو دی بیا لا خرابېږي چې په وګي کې پات شي نو زه حاګی الا سقدر قليل مم ما تاكلون ناغه سکه هغه غو بل کې بیا هغه غو بل کې asa او ثم ياتي او بیا براشي مم بعد ذاليكا پس ته دينا سب ان شدادن بيو بيگي سخت دا تعبیر د اجاپ او د یا یا اکلنا او دا وو کالنه شخص ته بوخري ما اګه چې کم دینوږي کې غلا قدمتم اد خرتم دا ټولونه نکړی دا ینه زاخرا کړین دا لکه د دی وو کالنه الا قليلا مما توسنون مگر دا اگنا به یې کنه تحسن دا اگنا تحسنون چتا سوی محبوس ساتے دا تخم دا پارا کہنا چه محبوس ساتے دا تخم دا پارا تخم پیئیره تخم بنا ختم ویكوره تخم ساتے ازان سلا ادو تخشینون مالا چتا سوی محبوس ساتے دا تخم دا پارا ادا خبری ورکلی دی پی که کنا بس را دی دا دا د تاریخ څخه د دا د وحی تاریخه ثم یاتی من بعد ذل دا خبره ورده وحی نه تعبیر کا خوف شیوا ثم یاتی من بعد ذلک او بیا براشی